Оставаме в тази тема за изучаването на българския език, какво ще бъде то, дали той ще придобие а, определението чужд или втори, както твърди синдикалистката Янка Такева, Корнелия Нинова и ВМРО. Вчера, пак ще припомня, и БСП и ВМРО използваха темата за горесни призиви за спасяване на езика. Министерството официално уточни, че не се планира българския език да се изучава като чужд. А сега ще попитам Деян Колев, председател на управителния съвет на Центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе. Това е най-голямата ромска организация, която работи за по-доброто образование и интегрирането на ромите в българското общество. Той е и един от участниците в работната група. Добър ден, господин Колев. Добър ден, здравейте. Споделяте ли тази е, емоция и е, това, което всъщност вкара темата в високия регистр на политическата риторика. Вече казах националистически формации в МРО и БСП призоваха за спасяване на езика. От това той да се превърне в чужд. Източникът на тази емоция е Янка Такева, председател на синдиката на българските учители. Тя се позоваваше и на вас в своите изказвания пред медиите и ви определи като единственият друг от работната група и то от ромска организация, който мисли като нея. За това ви първо, каква е атмосферата в работната група? Наистина ли сте самотни гласове? Не, не бих казал в никакъв случай. А, първо, а, в работната група проучат много конструктивни а, дискусии. Второ, а, никой не е отмон, не е поставил въпроса българския език да се изучава а, като чущ език. А, напротив, а, Водещо мнение а, и на всички колеги, които се занимават а, с училищно образование, имам предвид директори, учители, неправителствени организации. А, водещо мнение че е нужна е допълнителна езикова подкрепа, т.е. допълнителни часове, занимания по интереси, а, използване на разнообразни методи но а, това е допълнителна подкрепа, така че децата от а, традиционните младсинства, ромско, турско, други младсинства, да научават добре български язик, без да ги отделяме, без да ги а, допълнително сегрегираме и също така водеща позиция, изразявана и от мен, от госпожа Такева, и от много колеги че в качественото предучилищно образование, когато децата са обхванати на 4, на 5, на 6 години в предучилищни групи и класове, децата много бързо могат да наваксат с български язик, така че в първи класа те да го владеят, а пък в началните класове е нужна допълнителна езикова подкрепа, за да нямат никакви дефицити. А ако ви разбирам правилно, подкрепяте реакцията на Министерството, което успокоява топката и казва, не, няма никакви основания за притеснения. Нещо, което всъщност виждаме, че и пресата реагира, казва, това е пошилка, може би не почиваща на някакви сериозни основания, така ли? Да, да, разбира се. Аз в работната група Uh, много път съм uh, говорил по тази тема. Uh, не бива да смесваме uh, подходи. Значи ние говорим, че има три основни целеви групи. Едната са децата от uh, традиционните младсинства, които някои от тях, не всички, имат uh, проблеми, дефицити с български язик. Другата целева група, това са децата на uh, мигранти, на граждани на други държави, като Афганистан, арабски държави, Украина през последните години имаме а, украински деца. И третата група това са деца на български граждани, които са живели в чужбина, учили са в а, Западна Европа, в а, Съединените щати и сега семейството се завръщат в България и те също имат определени дефицити с български язик не е била да смесваме подходите спрямо трите а, различни групи и ако стандарта за български книжовен език а, позволява спрямо децата мигранти а, да се използват а, методи а, свързани с, а, свързани с а, а, изучаването на български като чущ език, като втори език, то спрямо традиционните младсенства, това е недопустимо. Сега, може би думичката чужд при силно раздухваните страхове от, от чуждото и от чужденците, върху които вегетират националистически и ксенофобски формации, е една от причините нали, да, се, да се създават такива силни емоции. Но ако кажем втори по значимост език, Uh, е едно, нали, има някакъв дискриминационен елемент, обаче, ако кажем втори поред на освояване, тогава не се ли успокоява топката? В смисъл наистина има семейство, в които uh, български язик не, е, не е първия, не е майчения език. Тоест, едно дете от такова семейство, влизайки в училищна среда, ще изпитва дискомфорт в сравнение с тези, които са били в изцяло uh, българоязична среда в семейството си. Точно така е. Научният термин е втория език, но пак казвам, той е предложим спрямо а, децата на мигрантите. Добре, обаче спрямо, господин Колев, а... ако, има, ако има разлика в езиковия багаж, който влиза едно дете в чието семейство не се говори на друг език, освен а, български и на това дете, в което се говори ромски или турски, какво пречи да се помисли как в а, преподаването да се използват някои от методите при преподаване на втори, пак ще кажа, поредно усояване език, а не защото е по-малко значим или нещо такова, така че децата по-бързо да изравнят а, и да, да, всъщност да преодолеят дефицитите. Това е идеята на езиковата подкрепа. А, да се помисли за използване на методи, на средства, но не децата за да се отделят в а, отделни групи, отделни класове. О, да, това и, е важно. А... И това е важна кауза за вас, защото вие отдавна се борите срещу сегрегацията. Т.е. виждате така. едно... Всяка ся, ся, възможност децата... Да бъдат отделени в различна паралелка, в която да учат българския като а, втори, пак ще кажа, поредно освояван език, а, според вас може да доведе до допълнителна сегрегация, така ли? Има е тая опасност. Представете си едно етническо смесено училище а, и а, часовете по български език. А, в часовете по български отделяме децата, а, децата за които българския майчен учат в една класна стая, а другите деца. В друга класна стая, това разбира се е сегрегация. Има достатъчно методи, средства, по които учителят би могъл да работи а, и с двете групи деца в една обща класна стая. Така че а, те да наваксат с български язик. Допълнителни занимания, ние настояваме, и те да бъдат като, а, не като стандартни часове, а под формата на театър, на интерактивни занимания с интеркултурен елемент, така че децата да освояват български язик и пак казвам в резултат и на обхват в предучилищно образование, то вече е задължително от 4 години, децата много бързо могат да освоят донгарски език. Добре, значи това са важните неща. Без сегрегация казвате, но да се използват и методи, които правят а, един език, който а, не е първи по реда на освояване, защото в семейството се говори друг език, примерно ромски или турски, да го направят интересен и а, лесно освоим. Както става, когато учим чущ език, хяле пък в а, вече а, интернет среда, има толкова много приложения, има толкова много, как да кажа, на трупано познание как това да става по-добре. Казвате, Въпросът е как, а не какво. Но ви връщам на, на това, което виждаме, че се случва в политическото пространство, вероятно и заради изборите. Как ви изглежда това, а, че има политически формации, които веднага се опитаха? БСП, ВМРО казах, вероятно а, и политическа формация като възраждане би се заинтригувала от подобен казус. Те не закъсняват нарекал, да капитализират. Би го нарекал смешен плач, много шум за нищо и злоупотреба с образованието, с образователната тема. Няма нищо подобно от това, което те казват. И пак да потвърдя и аз, майчиният език е богатство. Той трябва да бъде развиван. И в същото време има достатъчно методи, средства, форми, които децата, запазвайки майчиният език, да научават качествено български език без да бъдат отделени от другите деца. Много ви благодаря, Даян Колев, председател на управителния съвет на Центъра за междуетнически диалог и толерантност МАЛИПЕ, с а, уточнение и разяснение за това какво се случва в работната група, както и успокоение, че не никой не заплашва и не обезбългарява българския език и няма такива намерения. Той потвърждава и официалното опровержение от Министерството на Образованието и Науката след изказването на една от участничките в работната група.